Dobrodošli še na tretji kritiški debati, zadnji danes, na kateri naši družbi pozdravljam Marka Matičotovega, ki je z nami iz pisniško zbirko sonce na baljinišču. In prosim za par pesmi. Kurjo pot imam, ko hodim po mestu, Kurjo pot od pet do glave, Ker sonce ki zahaja nad Meksiko Sitijem, je sonce, ki vzhaja nad Piranom. Ker mesto, po katerem hodim, je mesto, po katerem hodi 20 milijonov parov človeških nog, v paru s drugimi ali tako kot jaz, sam sabo. Čim manjši sem, tem večjega se počutim. Čim starejši postajam, tem dlje od smrti, Ko me še ni bilo na svetu, sem. Vem, da me ne bo, a imam jezik, s katerim povem, da imam kurjo polt, ko hodim po mestu, kar je trajnejše od trenutka, ko imam kurjo polt, ko hodim po mestu. Ker je jezik edina stvar, s katero puščam eno in edino sled za sabo. Pesem. Zapisana poezija Je samo opis čiste poezije, ki je v žogi, ki leti proti košu. Kolikokrat sem v svojem življenju vrgel na koš, pa se tega nisem niti zahip naveličal. V žogi, ki leti proti golu, kolikokrat sem v svojem življenju videl strel na gol in v gol, pa se tega nisem in ne bom naveličal. V bali, ki se približuje balinčku, Še krat bom v svojem življenju vrgel balo proti balinčku, pa se tega ne bom in ne bom naveličal. Na tone jih bom vrgel. Še koliko ton življenja je pred mano. Zapisana poezija je samo približek čiste poezije, ki je v zraku. Važno je, da najdeš igro zase, ker si pade v vanjo, da se izkoplješ iz nje, si moraš najti svojo. Če se ne boš igral, se bojo drugi s tabo. Ne daj im tega veselja. Najdi si svoje. Vsako tele ga ima. Najkoristnejše je početi nekaj nekoristnega. Napisati pesem, igrati šah, pa magari z računalnikom. Pravila igre so zapisana ampak jih nihče ne bere. Čeprav ji vsi upoštevajo, prenašajo se iz roda v rod, zato so večna, kot Biblija ali ljudsko slovstvo, ne kot sodobna literatura, ki se izleta v leto tiska in pozablja. Pravil je preveč, da bi se jih lahko naučil samo zbranjem. Potrebna je večletna praksa, še stari mački so kdaj pa kdaj v dvomih, Potem se odločijo malo po svoje, kot prepisovalci Biblije ali pripovedovalci ljudskega slovstva. Potem se igra spreminja po nenapisanih pravilih. Vsaka vas ima svoja, čeprav so po pravilniku za vse svet enaka. V starih časih ni bilo nič drugače. Vsi tožijo po njih, pa je bilo vse isto. Z izjemo računalnikov, telefonov in ostalih stvari, ki se jih lahko izklopi. Kot se ne da izklopiti samega sebe. Je že kdo izklopil svoje misli, svoje besede? So v starih časih mislili brez besed? V zelo starih časih, ko še ni bilo jezika, ga res ni bilo? So se v starih časih igrali igre ali so samo hodili na lov in domov spati? ali nabirat gozne sadeže in domov spat, brez besed, brez lahko noč. Hvala. Najlepša hvala Marko. Uh, Marko Matiče to je izdal pet pesniških zbirk, uh, prvo leta 2006 in sicer vsaki stvari je ženska, sicer pa je magistriral iz politologije um, in se po končanem študiju zaposlil kot bibliotekar Mestni knjižnice Piran, Pomembna informacija, Živi v lici in Balina za izolo v prvi slovenski ligi. Markovo pesniško zbirko Sonce na balinišču, ki je šla pri mediju Možirovnica, je za nas izbrala Diana, tako da predajam besedo. Um, mogoče naredim čist kratek vod, um, kako je nastal moj letošnji izbor. Um, in sicer um, Nekako sem poiskala pesniške zbirke, ki hm, mogoče hm, malo odstopajo od hm, oziroma neke lastnosti imajo, na katere redkeje naletimo v slovenski poeziji, še posebej uveljavljeni. In sicer na eni strani je to hm, nebolečinska poezija, ki bi lahko rekli vitalistična ali pa celo, ne vem, odprto bodrilna, ki je usmerjena k dobremu, lepemu, tudi presežnemu. Um, in poezija, ki se v bistvu tudi bolečino ne zateka v samo ironijo, um, ampak um, nekako ustraja v življenju, v gibanju, v sprejemanju. Um, ob tej pa tudi sem izbrala duhovno poezijo, o kateri bomo še govorili, um, ampak uh, hkrati pa mislim, da mi je nekaj zaleta za moj izbor. dala tudi um, neka perspektiva skozi oči nebravca poezije, uh, skozi neke predsotke um, o zateženosti slovenske poezije, nerazumljivosti, kompliciranosti. Um, mislim, da je zavest, um, da se užitek v da se za užitek v branju potrebno potruditi med narekovanjih rečeno splošnim bralstvom um, nizka, ampak se mi zdi, da je pa hkrati tudi nizka, um, mogoče naša strokovna kritiška zavest, um, čeprav smo ravno kar obotavljali tudi na primeru poezije Maje Vidmar, um, da je v bistvu preprostosti, tudi lahko velika kvaliteta in taka preprosta in soncem obsijana je tudi poezija Marka Matičetovega. Smo lahko zdaj slišali kar nekaj, mislim, da ključnih besed iz te zbirke ki po mojem ne pomeni zdaj kakšne bistvene prelomnice v njegovem oposu. Um, Njegova pozija je bila vse čas tako preprosta, ekonomična, um, vendar ne zbita v neko zapleteno misu, ampak um, vse čas je odbirala najbolj navadne uh, besede, stavke, in misli iz v bistvu pesnikovega vsakdana. dana. Um, in zdi se mi velika odlika te poezije ravno v tem, da v bistvu v tem odbranih, vtrških um, nekih notranjih monologov oziroma dialogov um, zelo hitro najde neko modrost ali pa presnovi v modrostal gnomo um, ki je lahko tudi zelo uh, humorna, hudomušna um, na primer v verzu, ki smo ga ravno kar tudi slišali če se ne boš igral se bodo drugi s tabo se boj. tako hvala. <laughs> um, Že, od, že iz prejšnjih zbirk je bila Markova poezija prostorska in mogoče je bila prej njegova pesem bolj vezana na recimo ena od prostorov, je bila Brazilija. Tokrat pa je izrazito tako kot sam naslov nakazuje, vezana na balinišče in sicer na igro, na balinanje in vse, kar je povezano s to igro. Um, in pravzaprav vse to balinanje uh, skozi zbirko ne, nekak prerašča v metaforo za življenje in skozi pesmi se razlika med življenjem in igro v bistvu veččas zabrisuje in in na koncu tudi dokončno izgine. Um, sama sem doživljala te pesmi kot um, v bistvu neke stare modrosti, celo, lahko bi rekli, navodila za življenje, ki tih um, zaupa starejši balinarski kolega, um, brez šol, ne, tisti, ki se zaveda, da so v praksi stvari zelo preproste. Um, in kakšna spoznanja prinese sonce na belinišče. nišče? Um, nemara to, da je najkoristneje početi kaj nekoristnega, da je v knjigah preveč bolečine, da smo bedigra vsi enaki, pa tudi to smo že slišali, da so pravila zapisana, ampak jih nišče ne bere. V bistvu je vsako pesem mogoče razumeti čisto dobesedno, ampak krati dobesednost prenesti v naša življenja. Um, v bistvu so ta spoznanja se zdijo na videz povsem banalna, uh, očitna, skoraj preočitna, ampak mogoče preočitna samo za hitečega človeka in nam jih mora ravno zato pesnik ponoviti, uh, pesnik ki zna prepoznati bistvo. Bistvo v najbolj vsegdanjem življenju, kjer prepozna lepoto in smisu. Smisu tam, kjer bi ga najmanj pričakoval, torej v nekoristnih rečeh, na vides nekoristnem početju. Zdi se mi, da nas ta pesniška zbirka nagovarja, Um, zelo prizemljeno, ampak hkrati prežarjeno z soncem in z jasnim spoznanjem vedno znova. Um, pri tem um, ni naivna, um, ker si ne zatiska oči pred tem, v kakšnem svetu živimo, um, kakšen je na, od naš odnos do narave, konc koncov, tradicije, dediščine ampak um, enostavno ostaja pronicljivo pozovalec naše zunanščine, ampak tudi človekove notranščine. Tako da um, lahko se v bistvu vpraša tudi uh, o tem, kako je pesku um, na balinišču, ali pa razmišlja o mrtinčkih, ki so otroci sonca in nas gledajo po strani, ko balinamo ali ofige, ki raste ob balinišču, je padla na zemljo kar sama. Mislim, da je velika odlika te zbirke tudi posebna oglašenost verzov, ki so res zjedreni, trdilni, tako kot smo lahko slišali interpretacijo, in zelo redko, z redkimi verznimi prestopi spominjajo na tak umirjen korak, um, izžarevajo pa neko odločnost, prepričanost, predvsem pa življenjsko ustrajnost in preprostost, ne zapletati, kjer ni treba. Razvozlavanje zapletenih misli v jasen korak, tako bi jo jaz naj kako prevedla. Um, in pesmi vse čas v bistvu zrejo v sonco, sonce. Um, mislim, da je potrebno pa podar tudi to, da tu dokončno pesnik izrazi um, zavezanost poeziji, ki jo že uh, izpiše v otvoritveni pesmi, ki smo jo tudi slišali z naslovom Kurja povti imam, ko hodim po mestu. In se zaključuje z verzi, ker je jezik edina stvar, s katero puščam eno in edino sled za sabo pesem. Najlepša hvala, Dejana, si izpostavila na koncu to, za kar sem se ustrašila, da ne boš. Um, ker to ta odnos do jezika, do igre, do življenja, ki se veščas pre, preigrava, ampak da tudi dva verza že vers, po igri se pije, še takrat se lahko tudi kaj pove. Ne, med tem, ko igramo, se v bistvu ne pogovarjamo, mislim, ne, na tej ravni jezika, komunikacije, stika. Ja, kot neka lučnica, ne, med uh, poezijo in tem banalnim vsakdanom, mislim, da hkrati pa ravno um, um, ja, ta ta pesem uspe združiti, ne? V, bistvu to, v bistvu uspe videti poezijo tam, kjer je sicer ne vidimo ne? in da nas usmerja naš pogled v, v, ta, v ta pogled, ta, ta pesniški pogled, ki, ki lajša korak. No? Tako. Dobro. Najlepša hvala. Peter? Okay. Ja, um, prvo tak stavke ki je mi na misel v je, da je to zelo domiselna, pa hkrati tudi domišljena zbirka pesmi, ki je pač igro. V bistvu lahko katerokoli, pa spet nekaterokoli, povzdigne, tako kot je Diana že povedala, na raven, življenja ne? in skozi njo zagleda eno, Mar si katero temeljno resnico, tisto, kar je meni spet najbolj nekako padlo v oči, je pač strnjeno v dveh verzih, teh dveh, sta, bili tudi pre, sta bila tudi prebrana tule. Če se ne boš igral, se bojo drugi s tabo, pa najkoristnejše je početi nekaj nekoristnega. Te pesmi pač odsevajo svet, ne, se pravi, so zelo na nek način veristične, realistične, ga potem premišljajo in se tudi lahko mogoče se jih razume ne, kot neke vrste napotkov za izboljšanje tega sveta in pa življenja. Ne. Zdaj, seveda, čim se podamo na to področje delenja na sveto, ne, lahko kaj hitro zapadamo v to, da naredimo zbirko nekih modrih mislij, ne? vendar pa se te pesmi z temo zelo uspešno izognejo in sicer s pomočjo humorja in pa še neče, kar se mi zdi pa temeljno pri tej poeziji, prevpraševanja povedanega oziroma podanega. Sam sem namreč mar zdaj te verze, ki se v klepanih pojavljajo, razumel pravzaprav kot komentarje k povedanemu ko kot vstopa nenadoma v pesmi nek, nek drug glas a pa se nenadoma zapovedano lahko a, pogledamo z nekega drugega zornega kota, ne? In a, ja, kot ko smo pa že pri maji ugotavljali, ja, gre za preprosto govorico, a ne? to ni zdaj neka zaumna govorica, ne vem, na ore srede 70 let ali pa ali pa šala mu na uh, z konca, njega opusa, ne. Uh, reke, tukaj treba pa zelo zlo se mi zdi, eno ločnico med tem, a gre za neko preprosto ne, govorico ali pa gre za popreproščeno. Ne? Uh, in ta preprosta govorica velikokrat niti še zdaleč od tega, da bi bila preprosta. Ne? In zdaj, če pogledamo recimo te, Več žal, tako buteljka sem mislil, da se zbir k sabo prinesel. Aha, hvala. Eno pismo, ki je Marko prebral kot ta zadnjo. Kjera je bila? Ta, na pet in tri strani. Aha, ok. Ja, v starih časih. Ne. Mhm. Če gremo to, to pesem prebrati, bomo videli, da je pravzaprav zelo kompleksno. Veliko bolj kompleksna, mhm. ne, če gre člov, ki analizira, Rečem, je rekel jezikovno, ne, je veliko, veliko bolj a, kompleksna, a, kot, kot pa bi se zdelo. Ne. Recimo sem ta dva prva verza. Ni bilo nič drugače. A zdaj tukaj je neki zelo pomankanje, od kje se govorimo, a, na kaj se to na, izjava nanaša, kaj naj bi bilo tisto, kar bi lahko bilo drugače, pa ni nič drugače. Potem pač pridejo v klepet, vsi tožijo po njih, in vemo, da govorijo o starih časih, ki se pojavijo v naslovu. Pa so naslove, pa hkrati že prvi versne, v starih časih, pika, In Že tukaj imamo kar, en kup ene, ene, enega in ena pesniškega, ki sicer, hvala Bogu, za recimo, nek navaden govor, uh, ni izmačila. Tako da meni se zdi ta zbirka, oziroma tu neka poezija ki, tako kot sem kaj bom sebe prebral, ki se ne rabi razkazovati, ne, ki pa zato ni nič manj kompleksna, mnogo plasna in je tudi marsik, da je zapravo izmozljiva. A, tudi skozi to, da to balinanje, ne je balinanje, v hkrati, ni samo balinanje. Ne. Je lahko marsko vrozko. Toliko. Um, mogoče um, tudi ena stvar, ki se na več nivojih vrščas dogaja in sicer recimo ta pesem v starih časih, ne, ki jo je Marko na zadnjo je polno vprašanj. Ja. In tudi v bistvu čas, tudi če govorimo zdaj, mislim, o pozitivnom smislu, nekih modrih mislih ali pa preopraševanju v nekih življenskih načel ali pa resnic, kaj veščas se mi zdi vendar kot za nek dialog. Tudi hmm. v igri vedno rabiš nekoga. Zdaj, kot se izkaže, vedno proti nekomu tekmuješ, najpogosteje je sam proti sebi, ne, laže je premagati drugega, imamo to pesem skratka. Mogoče se samo sprašujem, um, s kom se zres ta lirski, recimo, subjekt pogovarja ali pa za kakšen ne. dialog gre ali pa koga nagovarja, ker a, a, a zdaj, ko jaz zberem, ne, gov ne govorim sama s sabo ali govori on z nami, ne vem, kako si mogoče samo ti to... Um, jaz sem vseeno doživela kot predvsej pač neko dialoško, no, kot usmerjeno, tako, kot da gre vendar za neko žoganje. Mislim, da je to sam, samim sabo, ne, svoj, svojimi različnimi vidiki, ne, s tem, da hočeš v bistvu vendar lep premagati samega sebe, ne, na nek način, a pa nek vidik samega sebe. Ne. In seveda na te plasti, kdo vse si, je pa seveda marsikaj, ne, se, se obesi. Ne. Um, ker mislim, da... Um, Mogoče na to uh, vprašanje dobro odgovori uh, pesem med igro, ne smeš misliti. Ne? Torej, če igro zamenjamo z življenjem, ne? torej ne smeš misliti na nič, samo na igro. Ne? Imamo spet v bistvu paradoks. Ne? ne smeš misliti nad življenjem, samo na življenju moraš misliti. Ne, če, če... In potem mislim, da je naslednji verz, uh, in ne smeš misliti na se. Ali, tako, nek, tak, in ne, tak, ne na se. Ne? In med igro se moraš razosebiti če želiš dobro igrati. Če želiš res dobro igrati, moraš pustiti sebe čisto primeru in obenem dati vse od sebe. Mislim, se mi zdi, da so tako to, to res um, v, bistvu globoke, gl v bistvu pomembne, no? skoraj tako bivansko temeljni verzi. No? Tako, um, tako da apsolutno dialog s samim sabo. Da, da. Ok, super. Veronika, izvoli. Bi sam, A. Grem, Jaz bi sam no, za začetek uh, en medklid, da je zaniml, da, da si ti izpostavil tudi v starih časih, uh, ker sploh ta pesem je prav na tvoje spomenjala nekatere iz uh -huh. oziroma nekta, uh -huh. ki si imel te in selfije in tiste mrtve, ki plavajo po medvežjo. Uh -huh. In me je nekaj tudi tak zazvenela. Uh, zdaj grem. Mikrofon. Jocer. Grem še bližje. A se sliši? Boljš? Okay. Uh -huh. uh, no zdaj pa, če grem na, na zbirko. Uh, zres zelo specifična tema, konceptualna zbirka, kot smo že ugotovili, torej ta igra je življenje oziroma življenje igra skozi te različne aspekte. Um, najprej so me takoj, um, sem opazila res te verze v oklepajih, kot neke in dodatne misli in pomisljaki. Um, Tudi to naslovno sonce kot neki nemi pričevalec, ki pa ima veliko moč in uh, tudi nekako reflektiranje pisanja poezije kot take uh, in tudi pisanje poezije ne, je igra, če, če pogledamo skozi to perspektivo. Uh, tu so v bistvu res te kratke pesmi, brez nekih daljših opisov, vse kajoč, ritem, kratki stavki, kratki verzi, ločevanje, spiko in tudi naslovi imajo pike, ne? se pravi, to je res to neke te, neke te trditve. Um, je tudi nekaj teh ciničnih pesmi, recimo ta pravila igre, nekaj bolj hudomušnih pripom, recimo v sesti se na smolo, neke take zasuknjene, premetene stvari. Stvarja zelo pristno vzdušje skozi te mikrozgodbe, ki so pesmi, recimo ena pesem je nekih nasvetov, ena kreganja med igro, potem tudi opiše prizorišče, da si ga lahko res zelo jasno predstavljamo, da nas tja postavi s to balo v roki. Je sicer neki morda v sredini malo izgubljanja fokusa, mogoče kakšen kliše je tu pa tam, ampak zelo lepo vleče to rdečo nit. Presunljiva je bila, recimo, primerjava balinišča s solinami, ta tudi skrb, za balinišče. In zelo dožive to opisuje, to balinanje, to igro, različne stvari znut znotra in pa zunaj igre, neke sveže podobe, tudi, ki jih, recimo, ne bi pričakovali med igro balinanja, naprimer, sočutje pesnika oziroma subjekta do mravl, ki si ne morejo spočiti, ker je pesek vedno osvetljen z umetno svetlovo ali pa recimo ljubezen do avgustovskih fik, ki rastejo tam v in dajo nek ta otepljiv okus po, po tej igri. Veliko je strasti, predanosti do te igre, ki deluje zelo preprosta, v bistvu čisto nepomembna, v resnici pa najdemo marsikaj. Čar teh pesmi je res v preprostosti, nenarejenosti, so zelo take zračne in poodprte. Lepo sem je zdel tudi uspostavljen ta nek obaljni milije, s temi škržati, pa poletnim soncem, olke, burja, ta neka sopara, se čuti med verzi in res lahko v bistvu celo zbirko zvedemo celo na neko življensko pot posameznika, ne samo na življenje kot tako, kar se konča z topurja velostjo na koncu poletja, Pa tudi kot recimo umik od ponorelega sveta pa kaosa v neko oazo miru, ki ga se predstavlja balinišče in vrnitev v resnični svet iz sveta recimo video igra ali pa na videzne resničnosti, se pravi v nek ta spet svet, um, bi si želela mogoče še malo bolj žmohtnega jezika na nekaterih mestih, kakega kreganja, ker si predstavljam, da zna, bi to bolj razgreto v akciji. Um, mi je pa res tudi ta povezava med soncem pa umetno svetlobo, ki sem jo že omenila, um, tudi uh, t -t se vide kot neka kritika v bistvu človekovega poseganja v naravo, tudi pri solinah in uh, v bil občutek tudi za občutljivost za te okoljske tematike in pa seveda ta ljubezen ne, do neke prostočasne dejavnosti, ki ni karijera nujno, ki ni Instagramabilna, ne, ki ni za šminko, ampak je nek prvinski zelo iskren način preživljanja časa in pa neko druženje, da ni to na tem tekmovanju, ampak vrnitev tudi v skupnost, čeprav majhno in pa bolj zaprto. Uh, tako da je to res neka taka drobna knjiga poizgledu, no, ki pa odpira veliko tem. Okay, hvala Veronika. Uh, Marko, kako je nastajala ta pesniška zbirka? Je bilo to napisano hitro in namah ali je nastalo dolgo? A lahko zdaj, kar podam ta celoten komentar svoj, ja, vprašanje. Ja, kot bi se nanašal malo na to, prvo, vse tri kritike so bile zelo zanimive in ste zadelejo v bistvo, bi pa, ko, sem, ko je Diana govorila, sem se nekaj zabeležil, pa bi potem od nje izhajal. Mislim glede te bolečine, ko upaža Diana, da, da nekako ni prisotna ta bolečina, ampak v bistvu te pesmi so nastale ne, iz neke bolečine, ne, jaz sem v bistvu v Balinanju našel rešitev in pač če ne bi bilo prisotne bolečine, ne bi mogli niti te pesmi nastati s tem, da jesam pač tak človek, da se lahko pozdravim z nekimi svetlimi besedami, da če bi pisal pač temačno, bi mi to še bolj škodovalo medtem, ko, ko sem pa pač pisal te pesmi, pa sem bil vesel ne? in me je to nekaj vrste pozdravilo. Ne? In uh, zato je zbirka nastala zelo hitro, nastala je v enem poletju v dveh mesecih. Uh, so z, v preteklosti sem izdal že zbirke, ki sem jih pisal po štiri, tri leta. Zdaj, v, v zadnjem obdobju sem mi pa dogaja, moje zadnje tri zbirke so pa nastale tako, da po več let nisem pisal in potem sem napisal zbirko pač v zelo kratkem času in spoh nimam več tega navade konstantnega pisanja, ampak pač imam nekaj letni premor in potem, ko je pravi navdih, ko je prava bolečina, potem nekaj napišem. Um, drugi motiv, zakaj je ta zbirka nastala, je, ker sem se želel um, približati, vedno sem pisal, za, prejšnji dve zbirke sem pisal v Braziliji pa v Mehiki, zdaj pa sem hotel nekako naš prostor opisati, tako da, da ne bi rekli, da ne vem, da pišem samo o, o, o druge, ampak tudi sam sem začutil to in pa nek spomenik slovenski istri mojemu kraju, ki ga imam tudi zelo rad in To mi je pa tudi omogočalo, da sem lahko še bolj uporabil to domačo govorico, ki jo sicer že v svoji poeziji uporabljam, nikoli ne rečem bodo, nikoli ne rečem ter, vedno rečem bojo in tako kot se govori pač in, in zdaj sem lahko se poslužil tudi določenih narečnih izrazov, recimo partida na mesto tekma, določenih italijanskih izrazov, In to mi je, mislim, zato sem užival v pisanju, ker sem lahko res tisto, kar, kar sem že prej želel izraziti, sem lahko v tej zbirki še posebej s to prisno domačo govorico, ki pač je najbolj zaupam v poeziji in imam na, najraje. Hvala. Lahko, lahko jaz eh, samo repliciram na, na to bolečino? Um, ki je bila v bistvu umišljena um, ne kot ta podlaga, iz katera nastaja ampak v bistvu smer pesmi. Ne? In smer pesmi je pa v preseganju. Ne? Uh, tvoje, tvoje pesmi grejo v stran od, lahko da je seveda ne, podlaga bolj očina, ampak v, v to transformacijo. Ne? In tudi v bistvu so narejene tako, da te nagovarjajo k temu, um, dobrem, no? v nekem smislu so budrilne, ampak ne tako, da se bo vse dobro, samo obožajo, ampak enostavno v tem smislu, da v sprejemanju vsega, ampak hkrati, da imaš pa smer, jasno, tako nekako v tem smislu sem doživljala. Ja, ja ker se mi zdi, da je tudi ena velika zrelost v njej vidna, no? tako da je to zbirka, ki je nastala z ene z, zrelost, pa v tem smislu, da Um, sprejema življenje z vsem, kar je. Ne? In da ne razgalja v svojih, v, v, v poeziji, um, da ne, um, ne razgreba, ampak zagreba, ampak s tem ne? torej, neko, neko bolečino, ampak ne pa prikriva ne? tudi. S tem, ko, ne? To, bi bilo, to je recimo kič, ne? da je dejansko čisto zanemariš. Ne? Je ne zanemari. Ne? Bi mogoče še kdo iz publike kaj dodal? Aha, Urška. Eh, jaz vam bolj vprašanja za Marka. Eh, najbrač, koliko um, čuti... To balinanje pričasploha se reče res v vašem žargonu balinišče balinanje ali rečete, ne vem, boča ali rečete bul ali rečete, pač neki kar je v celotnem mediteranskem okolju zelo uh, kulturno uh, specifično uh, ali, moje vprašanje je, ali um, to čutiš tako, kot del nekaj kultur, razumelj si, um, um, a ima mogoče že sama igra, sama po sebi za mediteranski prostor, uh, po tvojem mnenju, neko simbolno vrednost. Ja, uporabljamo različne izraze za balina. Balinanje je bolj uradno, če ne pa gremo igrati na bale, ali pa gremo bočat ponovad je. Um, tem, ko Ja, to je zelo specifično za istarski prostor, to je pač cela Istra v Malem, na Beliniščju, ker že okolje je obdano z Borovci, Figami, Oleandri, Olkami, potem so ljudje, ki igrajo briškulo, tršet, pol so ljudje, ki pač pridejo pit, pitja, pač domače vino, istarsko, in uh, razne debate so, in pa pač ta igra, ki je v bistvu nekaj najbolj, po mojem tradicionalnega v tem okolju in opažam da v bistvu mi, naj, mi najbolj žijo taki tradicionalni športi, ne vem, tako, naj, najboljši smo v teh športih, ki so pač izhajajo iz tuče. Če je nek šport uvožen, je že, mislim, da, da je bolj, boljše povezovat nek šport z neko kulturo, ki je že dana kot neke športe uvažati, ki pač ne boš v njih nikoli uspel, ne. Tako da, ja, to je, mislim, simbol istre plenanja. In, in bolenišče. Ker je potem to, da, da se počuti Tiš bolj, ne vem, da se počutiš doma. Bolj domače, Tako. ja. V bistvu... Ne, v bistvu pridobi... je v skupno, ja. Neka, neka... ja, pridobiš v bistvu neverjetno število ljudi, ki prej ni se ve, da obstajajo in oni ne znate. Tako pridejo... da recimo sto ja, ja. ljudi v, v hipu pač si razširiš obzorje in to je v bistvu največji čar tega, da pač pridobiš nova poznanstva in Nove, novo družbo in druženje. Ja, ker če je prej bilo to upisovanje uh, kot celjenje, ne samo jezikovno, ampak tudi kulturno, oziroma nekako v, v skupnosti, ne. Ja, ne, kot, kot del redino, skupnosti. Pač. skupnosti nečesa, da, da nekaj deliš, ker jaz vem, kako to zgleda na mediteranskih otokih, to je uh, sveto smo imeli, ne, uh, debato, to je neki najboljšega, najbolj spreščenega in najbolj Uh, kjer pride vse skupaj tako, kot se ne poznajo. Bi mogoče uh, predala goranu uredniku goranu Jankoviču besedo. Prvo bih rekel, da mi uh, vrlo imponira sama činjenca, da postoji jedna ovakva stvar, kao što je pranger. Pošto bez kritičke detekcije smo ne samo manjkavi, nego smo gotovi. S Markom se znamo 16 godina, kad se pojavio Rosno Mlad, sa prvom zbirkom, isto trenutka, kad sam ga ugledao, bilo mi jasno da se radi o, kako da kažem, najobičnijo frazu, o pravom pjesniku. Jel? Marko, kao avtor je premija za svakog urednika. Ja sam možda za svih pet knjiga suflirao mu par riječi da promijeni. Jedini veči moj zahvat je bio u trećoj knjizi, kad sam napravio formalan, dakle, dvije cjeline, da bi bolje ležala sama knjiga. Malo prije ste spomenuli uh, dialog pitanje s kim Marko vodi dialog. Ja bih uh, dodao da, uh, po mojem mišljenju, Marko vodi uh, dialog upotrijebi ću namjerno jake riječi, uh, sa samim bivstvom života, čak i jače je sa samim bitkom i da se time bavi. Odatle ide i ta prostost, odnosno preprostost, uh, odatle taj minimalizam, odakle ta e, skoncentriranost na sam centar, na e, zapanjilo me da rosno mlad človek može da napravi tako, možda je opet prejaka riječ, e, monolitno, tako e, takvu stvar, takvo delo gdje je teško da možeš šta odbiti ili dodati, Ja ne znam tačno koliko se Marko imao godina, 21-20 godina, jel, sa tom prvom zbirkom, o, koja je samim naslovom posvećena ženama i da tu nema ni trunke o, patetike, niti, kako se o, kolokvijalno kaže, nekog o, bluženja. O, istakao bih, o, to da je samo svoj, da krči svoj put bez obzira, uzmejuči obzir, naravno, potkovan je i, i ima i verificirane diplome i razne druge stvari, no ide svojim putem. Ide svojim putem in ne obazira se na... Stvari koje su, uh, da li moderne, da li ovakve, onakve, da li donose uh, dobrobit ili ne, ide svojim putem i uh, svaku zbirku koji, koju mi je donio, ona je bila kompletna, dovršena, da ne bi ja tu, to što sam rekao da sam suflirao mu za neke riječi, uh, ništa bitno, minimalno, moguće minimalno popravljanje ritma, zvučnosti ili neke pjesničke slike što ne bi mnogo bilo promijenjeno i da nije u radio. Nažalost ne mogu, nisam mogao da učestvujem, pročitao sam samo od svojih autora Markovu i Muanisovu knjigu je li uh, druge nažalost još nisam, uh, premda me ove dvije stvari prethodne so me vrlo privukle, je li uh, krištofa ne poznam, nisam ništa čitao, uh, majne stvari obožavam, je li, uh, Tako da bi to bilo to. Da ne kompliciram, pošto so kolege, kritičari v, v, v kratkoj formi izvrstno detektirali, o čemu se tu radi. Jaz našem še eno vprašanje, ki pa je bolj tako tehnično, organizacijske narave. Ne? Medium žrovnica je založba, ne? Ni založba, to je tiskarna, ne? Kako sta tako, tako ko sta spravila Moj knjigo to. Ven, k nam? Kako se da ozbiljno odgovorim, ili bosanski. <laughs> Moji 20-godišnji, 25 godina rada utemeljenja izdavaštva u Kudu Francije prešeren, orijentacija na prvence je neslavno propalo, kao i sam Kud. Tako da sam, poslije nekoliko godina, kad sam isplivao malo da udaknem zraka, shvatio, znači, bosanska verzija, da, da jednostavno moram da pokrenem novu zbirku zbog Mark. A, tako da sem uh, pokrenuo arhivum Petronius in da bih izbjegao te, uh, uh, kako se kaže, uh, trivije, trivialnosti, uh, razgovarao sem sa svojim tiskarom, to je mediji, oni so prvenstveno uh, tiskarska kuća, uh, pa sem pitao prijatelja Mirana, uh, mogu pod njegovim krovom to da uradil. O, tako je došlo do, do toga. Mogoče bi se jaz navezal na to, pa bi samega Marka, glede na to, da si objavil vse knjige, pri Goranu, mogoče še ti povedal, kaj, kaj ti pomeni ta odnos z Goranom kulturednikom? Mislim, Goran je super, zelo preudaren, modr človek, ko njega poslušaš, mislim, se lahko marsi kaj naučiš, še posebej, ko sem začel pisati pesmi, mi je podelil take nasvete, ki so bili v bistvu nasveti v življenju, ne čisto konkretno v poeziji, ampak s pomočjo teh nasvetov v življenju sem nekako lahko tudi izboljšal svoje poezijo, primer konkretno recimo predlog rekel mi je, da, da recimo zakaj napišem tri pikice, recimo, kaj zdaj z tem hočem povedati, da pač more beseda biti dovolj močna, da je pač za besedo stoji pika, da s tremi tri pikice so recimo samo mašilo zatočen to, človek kaj povedati. Ne. To je bil samo eden izmed mnogih pametnih nasvetov in, in potem pač mi Vedno, vedno vem, da če bom dal njemu knjigo, da, da si jo bo temeljito prebral, res temeljito, in da mi bo celo opozarjal na, če prav govori srbo-hrvaško, da me bo opozarjal na, na, na slovenski jezik in, in najde tudi celo slovnične napake, uh, tako da pa sigurno nobeden ne bi mogel boljše knjige izdati, tudi če bi recimo jaz izdal pri kakvi večji založbi, pač končna knjiga bi bila slabša, pač. ampak zdaj, zdaj če, če bila bi bolj reklamirana, ampak bila bi pa tudi slabša, ne, zdaj pomembno je pa kvaliteta. Malo je, hvala Marko, malo mi je neprijatno, uh, niso to bili savjeti, Vjerovatno je Marko tako primio, zbog te razlike u godinama. To je bil razgovor, dakle, nisam, inače nisam nastupao urednik, so urednički nekih visokih pozicija, nego bi razgovarao sa konkretnim čovjekom ko god bi mi došao. v početku malo šaljivom tonu, da razbijemo okove je li, raznorazne, To što sem uradio, s te strane, konkretno što Marko kaže, savjeti, bila su neka spominjanja nekih autora i opusa, na primer, da ne idem predaleko, na Brodskog, Vasku Popu. I rijetko smo mi kad razgovarali konkretno o poeziji, da je cel razgovor tekao o poeziji, nego smo razgovarali o životu i kroz to je uh, uh, potalno je poezija bila tu na prvom mjestu. Mogočeš uh. je kdo? Kaj je prašao? Kaj je dodao? Aha, Barbara? Jaz bi sam čest mal, da, uh, tako se mi je zdel zanimivo pike. Kdo nima sreče, pike, sam in sabo, pika, jo najdeš z drugimi na bolenišču pika. Recimo, sam primer um, tega, kako se mi je zdel, potem, ko sem nekaj časa brala to, to knjigo, da je tist, Uh, sem prav slišala, kaj vržeš balo, to je za me nov izraz, kroglo, ne, in tako naredi na pesek tis uh, Jaz se mi da so ti pike tako, kaj leti tuf. Uh, in je znotraj tega leta, torej ta stavk uh, nekak nastaja, uh, pomen. Tako mi je um, nekak telesno... Te pike so mi približale, ali pa zbudile ta spomen na, na, na, na tisto težino bal, ne? Ker imajo uh, te stavke, te traditve, imajo pač neko težo s, tem, s temi pikami dobijo. Pa me zanima, kako si prišel do teh pik. Mislim, da v prvih zbirkah, ne, nekje sem že videla, da si imel naslove s pikami, ali Kako je s temi? Ja, te pike izvirajo, to je zanimiva, ta interpretacija pika, ampak uh, ni, ni tak, pač nisem jaz to napisal s tem namenom. Izvirajo iz prejšnje zbirke, ki, ki je bil vsak naslov pika in potem sem pa videl, da v bistvu to je zelo taka redkost in da bi bila moja mogoče zaščitni znak tj. moje poezije, da je pač prvi vers uh, omejen Spiko. s piko kot naslovni, tako da nek, nek moj zaščitni znak moje poezije, so te pike. No. Tako. Vsak si najde neko, neko pač podobo svoje poezije, da pa že na, na prvi pogled, že ljudje vejo, a, to sem pa jaz napisal, zato sem te pike uvedel. Zanimljajo, da jih je imel kosovil, oziroma, da je bila včasih uh, se je naslove pisalo tudi s piko, no? tako da ti je um, no, zdaj so pa prišli tudi v tekst, ne, se prav ne samo na naslov, ampak tudi na ta, tako, to... Tako sem, to sem samo opazila, no, kot je te uh, Zelo so mi bilo všeč tudi šemb, šembasta, je to. Uh, te, te posamezne besede in sem potem se začela spraševati, ker jaz tako rada pri Morščinu, ne, dobiš novo punto, uh, pa, ja, ker si rekel, za igro je pa pali, kako, ne greš partida. bali. Partida. Partida, ja, ja, ja, tako malo te ne, Me tako me zanima, kaj bi se zgodilo, če bi bilo več tega? Kaj bi se zgodilo, če bi bili recimo tudi... Ampak tega pa ne vem, če vi premorci krajšate nedoločnike, najvrših tudi ne, ne? Tako... mi daljšamo, mi gra, rečemo, kaj, kaj igraste, kaj delaste tako. Samo to bi bilo potem že preveč, ne. Mislim, samo mora neko srednjo mero naj da je bilo še vedno knjižno, tisto, kar pa se ni dalo v knjižni obliki in napisati pa je bilo treba vzeti neko narečno besedo. Ja, se pravim, tukaj ta meja se mi me je zdela zanimiva, ampak to te besede posamezno no, pa bala sploh pa vse to. Ja, bala je pa tako, na primorskem se reče bala, potem pa se reče kugla v srednji Sloveniji. Tudi med balinari je taka razlika. Zato je sem pač uporabljal bala, ker sem na primorskem. To, to, to mi je bilo še ena, mm, tako, tako mi je, mm, tudi ko gledam, poslušam vse to tako, ena taka enotnost, ved kar bereš in kar je, no, <guraj> kar si, tako to in ena tako zelo velika osredotočenost, kot je res prej um, potopljenosti v igro, no, prav dobro, nas smo imeli tudi otroke, ampak res včasih smo se tako igrali totalno, da je bila igra, ne? da si se v igri na nek način. Uh, mi je všeč tudi, jaz ne dojemam, kaj sem pol tako prebrala no pesem, teh stavkov kot kakšne nasvete, ne? ker imaš nekje v oklepaju, nišče ne soli pameti drugi ali kako, en vrže tako, en ne, kot ali, en jo vrže v zrak in, in potem zaključeš, da ni velike razlike. Tako, kot si prvič čver je boš najbrž bolj ne manj. Me skost, pač zdaj povzemam pesem, kar se sploh ne dela, ne? ampak Tako, um, nekaj uh, tudi zaradi pik ali zaradi načina, kako je stvar povedana, se mi zdi, da je vsaka pesem je tako, tako fokusirana nekom. Kaj praviš tem? Meni je uh, v oko tudi med branjem in zdaj, uh, med poslušanjem padu ta vers, uh, ki ga zdaj ne bom natančno obnovil, uh, med igro ne misliš na igro, nekaj takega? vesega se ga, vi navedli, ti, predvidevam. Če slučajno imaš pri sebi, če ne, pa vsi vemo, zakaj gre tako da. Ja, med igro ne smeš misliti. Ja. Na nič. Mhm. Ja, ker smo govorili, da je v teh verzih nekaj istočasno globokega in uh, preprostega, se jaz kot uh, nekdo, ki se je zanimal dost za Wittgensteinovo filozofijo in njegove naslednike, v tem vidim eno, tudi eno filozofsko prodornost mogoče. Uh, Gilbert Ryle, en filozof, ki je v Sloveniji precej malo znan, je gradil filozofijo na tej razliki med propozicionalnim in praktičnim znanjem. Ne vem točno, kako je on dva, ta dva koncepta pomenoval. Po domače, če podam njegov primer, šahist, vrhunski šahist, recimo, ki igra tekmo za svetovnega prvaka, lahko ga sred igre vprašaš za pravila šaha, pa jih ne bo znal izustiti, ampak bo še vedno zmožen igrati. Skratka, pri igri Koliko kot mogoče v življenju gre za to, da se na nek način prepustimo njeni interni logiki, ki je zunaj nas. Ki ni nujno, da imamo vse v glavah, ne? da je vse vodeno z nekim racijem. In tudi veliki športniki, kadar opisujejo svoje najboljše igre, recimo košarkar in lagometaši rečejo, da so bile odigrane v neki zoni, ne? ko niso mislili na nič več ko so se pravzaprav samo prepustili toku igre. Ne? In v tem je po mojem čar športa, ne? V, uh, ne v nekem spektaklu, ne v denarju, ki se tle obrača, ne v nacionalističnih čustvih, ampak v tej neki zenovski, če tako rečemo, prepustitvi. Ne? In tle se spet lahko navežemo na filozofa Huzingo, ki je o človeku pisal kot homo ludensu. Ne? V človeku je nekaj temeljno, temeljno igrivega, ne. In mislim, da tle Marko, kot je povedal že uh, Goran, da se res dotika nečesa bistvenega. Ne. V vseh uh, duhovnih tradicijah je v jedru, uh, kadar jih navežemo na vprašanje življenja ravno to, da se prepustimo, da probamo nekat vse stvari nadzorovati in jih do konca racionalno dojeti. In v tem je men tudi uh, neko bistvo te, te Markove zbirke. Zanimivo da omenja šah, kjer je druga igra omenjena v, v taj zbirki. Još jednu stvar bih rekel, pošto je tak skup, čudna stvar, vrlo. Z druge strane, ako se ima na umu kakvo je doba, zaleđeno i, ko što ste rekli, mi nije obsek obse knjige da, kao prave založbe neče da objave tako malu knjigu poezije, da ne zadovoljava formalan uvjet, uslov da, da to je, jer sve sam autore svoje poslije prvenaca upučivao na mladinsku canka, Cankarjevu, na, mislim, Profesionalne založbe u punom smislu te riječi. I šta da kažem, sve se iskazale kao loši profesionalci. Znači, odgovor koji je Marko dobijao je da je to suviše kratko za objavljivanje, što je vrlo zanimljivo, što bi kolege kritičari mogli malo da pod potencijajo to pitanje, mislim, o čemu je stvar sada? Prije je starinsko pravilo je bilo da ima 30 pjasana knjiga i, da, i knjiga je, ako ima tri autorske pole, 48 stranica, ispod je brošura. E, Marko splnjava te uslove, no sad Pjesničke knjige izlaze i sa 150-200 stranica, sa stotineh pjesama, I da li je to mole, je ne znam, ali čini mi se uh, vrlo bitno, zašto ta minimalizam ostaje po strani, uh, nezamječen odmah u startu. E, Jaz lahko povim, kaj so meni rekli, dolko let nazaj, ne? Pop tak isti iz pač priložnosti da je predenko. niso mogli hrbet knjige napisati, naslova pa avtorja. Se pravi, tukaj niso mogli napisati. Oziroma so rekli takole, zdaj, če bomo dali mi to na polico v neko knjegarno, tega nihče ne bo videl. Daj dopišiš še, recimo, 30, 40 pesmo. Ja, ne, to, to, bi pač te, to, to se je začelo mogoče res iz tega, kar, se, kar je bilo meni rečeno, ali pa nek, nekje takšne. Je pa potem postala nekako moda, to sem tudi samo opazil, tako let nazaj, ko sem dal nekaj od sebe, pa je bilo, kako bomo, pa zdaj pa je tako en problem postal kar naenkrat je bilo treba recimo natisniti pesem na vsako drugo stran, so šli potem tiskati. Čeprav bi bila knjiga čisto zadovst debela, tudi če bi na vsaki strani pesem bila natisnjena. Ne? Tako da, ja, to je moda. moda. Tam neka navada so. Pršli. Čudni so. Ja, Dejan bi še beseda To je, mislim, da um, neko pravilo UNESCO, ne vem kaj, verjetno UNESCO neko sekcijo za te knjige in če knjiga nima več 50 ali pa več strani, ni tretirana kot knjiga in pa zavračajo tudi za te prvence, pa to zavračajo, ker sem mest Demo, te poslo 12, z šest komadov za prvence, pa sem mi vse zavrnali, ker so bili ne vem, 40 strani oziroma En prvenci imajo celo 48, sam ni zadovoljiv vsem tem kriterijem. Tako da um, določene zbirke par pingvinu, ki izhajajo, imajo 30 strani, pa so pravoverne knjige. In to, ja, S, se strinjam, kaj kama veze zdaj. Če ima, le, če ima knjiga Komelija 444 strani ali če ima ena knjiga 20 strani, mislim, knjiga je celota, sama zna se. Komu pa dam za mikrofon? Okay. Um, ja, dodala bi, da gre za specifiko našega literarnega prostora. Um, če primerjam recimo izdaje, ki jih spremljam v francoskem založniškem prostoru, je pač teh bolj drobnih knjižic manjših izdaje um, pravzaprav dosti več. In niso nič, kaj recimo manj cenjene, res pa je, da pogasteje izhajajo pri bolnišnih založnikih, ampak Recimo, da še tudi njihovi največji pesniški založniki še vedno na neki način na, na frankofonem trgu veljajo za majhne ali pa obrobne. Um, Tako da ja, to je neka specifika tega prostora tukaj. Smo pa mi imeli v našem prostoru, se pravi v Jugoslaviji, v Sloveniji, e, z, za mojo pomeno najbolj znemrljivih zbirk pri založbi Lipa, Rob, kaj pa mislim, da bi prav značilnost, da ni nobena knjiga, da je bila od 50-ih strani. Nekaj, kaj, to so bile neke mešance med čebuki pa, pa eh, mehko vezano knjigo. In to, to, to se pravi, Kavale, recimo, od babačiča, pa Ogorevc, pa celkop še legendarnih knjig. Kaj damo pa zdaj? Dobro, če ima kdo še kakšen eh, zadnji komentar, pa tudi mogoče, če je tudi ožje povezano, da se vrnemo še k Marko to knjigi, če ima še kdo kako misel ali počasi čas, da vendar zaključimo. Mislim, da na spletu tudi ni bilo nobenega komentarja, ne? Dobro, potem pa najlepša hvala za ta prvi dan. Hvala Marko. Hvala kritiki in publika. Uh, uško ob šestih imamo odhod, spomnime. 15 čas? 15 čas odide avtobus, iz avtobus ne postaje. 5 minut niti. Torej, 10 čas pred vhodom hotela ali pa 15 čas na avtobus, ni za tiste, ki veste že, kje Pa gremo skupaj, Dobro. Najlepša hvala. Uh, vidimo se še pri branju in pri večeri, Jutri z, zjutraj pa že ob pol desetih prav tukaj. Hvala. Hvala. Ja, sem no, pa po pol desetih. Ja, volavishana od radijo, Ej,